Щвітряка. Данилові здалося, що він уже давно-давно знає Мирославу, її місячні коси, її характерну дівочу ходу, яка чаїть у собі щось нерозгадане, жіноче. Коли підійшли до крил, вітер знизу підхопив дівочі коси, і вони золотим снопом піднялися вгору. Ой, спочатку злякалася Мирослава ухопилася обома руками за коси, щоб не занесло їх кудись, потім засміялася і відступила від вітряка, що намотував і намотував на свої крила місячне ткання. Невже, Данила Максимовичу, можна цілий вік прожити біля крил вітряка? То було б щастям прожити вік біля крил. Мирослава пильно глянула на Данила. Це вже література? Ні. Переконання. Хіба погано звікував наш Мельник? Без метушні, без галасу, без житейської мізерії. Він усе життя старається людям на теплий як душа хліб, і всі мають до старого тільки любов. І коли ви десь вичитаєте про біблійних пророків, то згадайте доброго силого Мельника, Біля посивілих крил Це може і так Але вже скоро не буде вітряків Ні отаких схожих на пророків мельників Тоді, напевне, сумнішими стануть наші степи Задумався Данило Не скрізь повинен брати гору практицизм Особливо той, що висотоє з нас душевність І все одно на кожній роботі Ми повинні думати про крила Бо інакше сіренько, осіннім туманцем стече наше життя. Як тобі? Не нудно у нас? Біля чорнозиму та біля зерна не занудьгуєш, щиро сказала Мирослава, і знову вхопилася руками за свій сніп, що не мав спокою біля корил. Данило посміхнувся. Багато ж у тебе куделі. У моєї матері було ще більше, і сумні згадки скували мирославні очі. Ви теж без матері? Маю тільки вишню на цвинтарі замість матері. Повернув голову до невидимого кладовища. Звідки б і коли не приходив я, вона завжди відчиняла мені двері. А тепер немає кому їх відчиняти. Вони ще мовчки постояли біля вітряка, що стугонів зсередини, стараючись людям на добрий хліб, а тут поривався і поривався вгору, намотуючи на крила вітер і ніч. Несподівано біля них низько прогудів джміль і впав на конюшину, що росла біля вітряка. «Бачиш, який роботящий!» – Данило понишпирив очима по конюшині. А ви чули, що джмелі навіть у приморозки, коли бджоли вже давно відпочивають, збирають мед? Ні, цього не чув. І потягнувся до дівочих очей, до її снопа кіс, до тоненького стану, що зараз, біля неспокійного шугання крив, ледь-лед погойдувався собі і мав у тому погойдуванні принаду і звабу. «Джмелів треба берегти», – сказала крилам, що так і норовили побавитись дівочими коцами. «І тебе, русалку, теж треба берегти», – подумав Данило трохи зі співчуттям, трохи з доброю насмішкою, бо саме згадався о той ставочок, де влочині купаються дівчата із зорі, а вночі – самі русалки. А далі брила за колишнім степом Згори обсівала його росою, а знизу дзвеніла стотисячним стрекотом коників. За конюшиною білою повінню стояли гречки, над ними в удовиній самотині сумувала груша-дичка, а біля неї перепівка розпачливим голосом скликала своїх діток, яких порозгублювала на зжатому полі. Таке життя. То мати розгублює дітей, то діти залишаються без матерів. І все одно хтось нам повинен відчиняти двері.